Ali, neka znaju svi oni koji ne budu zahvaljiva, na, zahvaljivali na blagodatima i ne budu te blagodati cijenili, ali tako da je Allah s.a. kadar da blagodati oduzme. Ali tako? Pa ako ne bude cijenio blagodati ove da'le, ovog tevhida, ove borbe, oživljavanja sunneta, ko ne bude cijenio te blagodati, strah je za njega šta? da mu Allah spano tjela tu blagodat ne oduzme. Ovi mesđid, uz namaza u ovim mesđidima, uz namaza u ovim mesđidima, uspostavljanje namaza u ovim mesđidima, jer mesđid je od seđda. I ako se u njemu ne čini seđda, i ako se u njemu ne odazivaju ljudi na pet dnevnih namaza, to nije mesđid. Nije opravdu svoj naziv. Ali tako? To su blagodati. Koje treba cijeniti. To su blagodati koje mnogi priželjkuju. To su blagodati koje su mnogima uskraćene. Za ovu blagodat treba mnogo žrtvovati. Ali i sad, kad je Allah spano tada dao, treba mnogo žrtvovati da se ova blagodat sačuva i u Da se ovaj emanet ponese i da se ovaj emanet nosi. I molim Allah s.w.t. da nas učini od onih koji su svjesni ovog emaneta i da nas učini od onih koji su zreli i spremni i sposobni da ovaj emanet ponesu kako ga treba ponijeti. I onako kako će Allah s.w.t. sa nama biti a Pa smo prošli put spomenuli od tumačenja i ilaha illallah da tako sva poglavlja koja slijede jeste tumačenje šta znači tolja idaha idlava, odnosno šta se ne smije učiniti ili šta poništava tolja idaha idlava. Pa smo rekli da je traženje bereketa u drveću i kamenju i slično, Ali tako kako je njegovo stanje? Pa je Šejhul Islam pod ovim poglavlje spomenuo ajte efet om lata uza tetaritet ajte suri neđu. Jeste li vidjeli lata i uzata i šta mislite o onom manjim, trećem, jel tako, onom drugom ili treće manje vrijednom menatu? Treće manje vrijednom odnosno manje cijenjenom, jel tako? E, manje priznatom kod mušrika menatu pa spominje ovdje Lata i Uzata i menata. Zašto je šejkul Islam Mohamed ibn Abdu Lehab pod naslovom šta je sa onim ko traži bereket, je tako, u drvetu i kamen i sličnim stvarima? Zašto je spomenuo ovaj ajed? Zato što je, je tako, lat i Uzat nisu ništa drugo do šta bio. Mnogi misle da što bili neki kipove, ne? Kamenja i drveće, jel tako? Znači, lat, kažu da je bio kabor čovjeka koji se tako zvao, na kojem je bila sagrađena neki, neki objekat i bilo stabala, jel tako? Pa je sve zajedno, znači ta stavla i taj kamen, taj objekat na kaboru, šta? Je lat, a uz zad, isto je tako, stavla. Pa su ljudi dolazili na te kaburove, na ta stavla, dolazili šta? Tražili bi reket u njima, je tako? Odnosno i vade s njima činili i njima žrtve prino, prinosu. Pa smo rekli da je zbog toga šeheh Muhammed ibn Abdu'l-Vahab pod ovim poglavnjem spomenuo ovaj ajet. Šta je sa onim ko traži reket u drvetu ili kamenu? ili nečemu drugom, ko traži bereketu, drvetu ili kamenu, ili nečemu drugom. Ovo bereketu, drvetu ili kamenu, rekli smo, nije to nešto što je daleko od nas. Tako, ljudi idu na ibatovicu i kupio kamenje, nose i kući, ali tako? Ovako, kad ti neko to spomeni, izgledati ti nevjerovatno. Tako, kao da je to neka vajka, neko priča, to je stvarnost. Tu su ti ljudi oko nas koji žive. Odu na evatovcu, kupe kamenje, nose i kući Tako. Isto ono kamenje koje mogu nakupiti na bilo kojem brdu ili na bilo koje drugo mjesto. Tako. Međutim, kupe. Tražeći ili očekujući bereket u tom kamenu. Ili tražeći i očekujući da im to kamenje u kući, šta donese bereket, a odagna donese i korist, je tako, a odagna štetu i nedać Tako a onaj od koga se očekuje tako, da pomogne i da koriste, tako? i od koga se očekuje da odagna nedaće ili da zaštiti od nedaća to je u stvari šta definicija ilaha to je božanstvo to je božanstvo ilaha tako da Allah s panu ta'ala seču pa smo rekli isto tako Ebu Waqid Al-Layfi radijallahu an kaže, izašli smo sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam na dan hunaina, a tek smo bili prihvatili Islam. A mušrici su imali drvo na kojem su šta oko kojeg su itikafili na koje su svoje oružje vješali. Ovo itikafili kod njega. Zašto? Boravili kod njega. Šta znači ovaj boravak kod njega? Su, zašto su boravili kod njega? Ibadetelji odnosno tražili bere bereket, smatrali su da je tu boravak, sam boravak tu kod tog drveta, šta bereket i vješali svoje oružje na njega šta ovo znači isto tražili šta bereket, tražili bereket pa su rekli Rasul sallallahu alaihi wa sallam dejiti nama jedno ovako drvo je tako, da imi imamo tu zato anuat pa je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar rekli ste kao što su rekli zaista je to sunnet tako mi onoga u čivje ruci moja duša rekli ste kao što je rekao Beno Isra'il Musa'u alaih salam iž'al lena ilahan kema lahum alija deti nama učine jedno da imamo jedno božanstvo kao što oni imaju svoja božanstva kad su vidjeli muširke kako i bade čine svojim idolima i kipovima. pa ovaj hadif rekli smo znači u je našto na to da je traženje tog bereketa širk. Ali tako? Traženje bereketa tako u drvetu širk. Ovaj slučaj, rekli smo da mnogi spomenju i navode kao dokaz šta? Da onaj kućini veliki širk, da nije nužno mušrik i da ga ne treba protekviriti i da nije izašao izvjeri. Ali tako? Kako to dokazuje ovim hadithom? Kažu, vidiš oni su tražili to od Rasula sallallahu alejhi a nije ih resurs sallallahu alejhi ve mi smatramo da oni koji tako govore da podvaljuju ljude da ljudima podvaljuju jer zašto je resurs sallallahu wa sallam, nije ovdje protekfire zato što su oni tražili od Rasula sallallahu wa sallam, da on Resul sallallahu wa sallam, traži od Allaha subhanahu wa taala da im Allah učini neko drugo u kojem će biti dvije rekete Al tako? Pa će ići na to kod tog drveta boraviti i vješati oružje. U tom slučaju bi to bilo šta? Ono što su oni zamislili, jel' tako, da neko drvo ima kod kojeg će se Allahu približavati i kod kojeg će boravak Allahu biti drag, je tako? I tako dalje to je u stvari mali širk, to je mali širk kao zahamaliju ako neko nosi, misleći da će ga Allah sačuvati zbog toga što on nosi tu hamajlil, da je to mali širk, je tako? Pa se ovdje, zato i Rasul Salah Ali i se nije protekfirio. Je tako? Ali je šta? I taj njihov mali širk uporedio sa? Sa velikim i navavim u kojem se govori o velikom širku. Ste razovali, braći? I ovo trebate dobro zapamtiti. I ne dozvolite nikad da vam, šta, ljudi, da se poigravaju sa vam i da vas zbunjuju. Da tačno znate gdje, gdje, šta stoji i šta je zašta dokaz da se ne poigravaju. I mnogi se ljudi na ovaj način zbunjuju. A to nije ništa, dokaz. To nije ništa drugo osim dokaz šta raširenosti, i neznanja, tako, i džehla i da ljudi tako komotno i javno takve stvari mogu da govore i da ljude zbuljuju samo zbog njihovog neznanja zato mnogi bi voljeli i željeli da se ljudi ne podučavaju vjeri jer će onda lakše sa njima manipuli manipuli se. onda će lakše sa njima manipuli se. pa ovdje su spomenute mesele prvo šta znači ajetu surin neđu je li tako koji ajet? Šta je lat, šta je uzat, šta je menat? Je tako? Da to nisu ništa drugo do drveće i kamenje kojim se ibadet Badet činio. Je tako? I mi danas isto tako imamo ljude koji idu i Badet čine drveću i kamenju, raznim pećinama, stijenama, kamenju, kaburovima itede Prema tome isti je to taj šir, ako neko hoće da dokaže da ima razlike između lata, uzata, imenata i nekog drugog kabura danas kojim se i badet čini, onda nek nam donese dokaz da ima razlike. A mi kažemo da, da je to isto. Da je to širk, ko što je i ono, bio, i ono bio širk. Zatim, drugo pitanje. Poznavanje šta su ovi tražili? Ovdje je objašnjeno u komentaru, znači nisam sad čitao komentar zato što smo prošli put o tome govorili. U komentaru je objašnjeno šta su ovi tražili, je tako? Tražili drvo, kako su tražili, je li tako? Zašto je to pojašnjeno? Da se zna tačno, je tako, način na koji sto i šta su oni očekivali od Rasula sallallaha. Ve Zatim, pojašnjeno je šta isto tako da oni to nisu učinili, nego su samo tra, tražili. Zatim da su oni tražeći to htjeli šta da se Allahu subhanahu wa taala time približe. Pa pored toga što su htjeli Allahu da se približi, šta bio im je to šir? širk. Jel tako? Makar ma mališir, ali širk. Jel tako? Prema tome prema tome i danas dan kad kažemo krenuli neki ne znam da posjete kabur šeha tog i tog, velije tog i tog, avlijaha tog i tog, i tako dalje, i šta će tamo raditi, tavar toko kabura i klanja toko kabura, ili kurbane donositi, i njemu dobe opučivati, i od njega traži da je Allah subhanahu ta'ala približi, ili da Allah prenese njihove potrebe, i da od Allaha on traži za njih njihove potrebe, šta su ovi ljudi? Mošrici. Čime nas presreću, kažu nam, pa oni su mislili da to Allah voli. A tako? Hoće li im šta pomoći to što su oni mislili? Neće kao što nije pomoglo ni ovima, da tako? Što su mislili da je to Allahu drago, da oni imaju tako neku drvu, je tako? Zatim, ako su bili ovi ljudi koji su se prihvatili Islama, sa Rasulom s.a.m., krenuli na Honeinu, od onih koji tu stvar nisu mogli da dokuće i nisu shvatili onda se ne treba čunit, čuditi ljudima da danas to ne sva. ne shvećaju. Šta je čudo da danas to ljudi ne shvećaju kad oni to nisu shvatili. Zatim isto tako ovi ljudi koji su bili sadno sala su vas saberidvanulla i oni znači e, svojim djelom, samim svojim suhbetom, kako bi rekli, sa Rasulom sallallahu alaihi sallam. Samim tim što su savremenici Rasula sallallahu sallam i stali uz njega, imaju dovoljno hasanata, jel tako, da im Allah Tela zbog toga oprosti, a Allah s.a.w. im je svakako obećao oprost, jel tako? Jer, kao što stoji u suri Muhammed, na kraju sure u zadnjem ajtu, Muhammedun rasulullahu ala mahu i tako dalje, na kraju ajata vadalla dina aminu salehatim minu šta? Allah je obećao onima koji budu vjerovati dobra djela činili, od njih šta? Oprost. Allah je onima od njih, od onih koji su sa Muhammadom, koji budu vjerovati dobra djela činili, šta je njima obećao? Oprost i ogromnu nagru. Prema tome, ovi ljudi, iako su takvu grešku napravili, ali tako, i tražili ono što je bio mali širk, a mali širk je veći od velikih grijeha, znači, mi vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta ta'ala ovima koji su bili sa Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam, šta oprost i veliku nagradu. Zatim, Resul sallallahu alaihi wa sallam im nije našao nikakvog opravdanja. Nije im rekao, eh, vi ne znate, pa opravdani ste neznanje, stanite da vam ja objasnim, nije. Ništa od toga nije rekao, nego je odmah šta osudio ono što su oni spome, spomenuli i to na najžešći način, kako poredeći to sa onim što su tražili Benom Israel od Musa Alej. Poredeći to sa velikim širkom. Je li tako? Kako je odgovorio riječima Allah Akvar? Allah je najvići. Zaista su tu sunet. Allahovi zakon. Sigurno ćete slijediti sunete oni koji su bili prije vas. Znači, načine i puteve vidite. Isto tražite kao što su tražili Benu, Benu, Isra'il. Zatim, naravno, već sam spomenuo da je Resul sallallahu alaihi sallam upored i ono što su tražili da je ogromna i krupna stvar kao što je bila krupna stvar ono što su tražili benu Israili Isra od Musa alaihi Selam. zatim objašnjenje da ovo negira šta značenje la ilaha illallah da ovo negira gira značenje la ilaha illallah kako negira nema drugog ložanstva osim allaha, nikome se ibadat ne čini osim Allahu, pa kad su tražili neko drugo božanstvo, šta to negira ono na čemu su oni odhida, potpuno ih izvodi izvjer. Ovo isto što su oni tražili je isto u suprotnosti sa šehadetom Rairaha im Allah, jel tako? I kako je to što potpuno negira Radin bilo njima skrive, skriven, ivret, jel tako? Jer ti danas rekao bi da, da je nešto, da je islam jasan, je tako? I da ono što je suprotno islamu jasno, međutim nekad ljudi jednostavno ne povežu i ne vide i bude to za nje iskriveno, Bude njima to skriveno. Zatim u svemu ovom, u ovom hadithu vidimo šta je još jednu fajdu da se Resul sallallahu alaihi wasallam, zakleo za ono što će reći od feh od fetve, a one se znači zaklonio zbog koristi i masle. Zatim iz ovoga vidimo da ima velikog i malog širka i da ovaj teberu, jel tako, traženje bereket u drvetu i kamenju, može biti veliki ili mali širk. Zašto? Zato što je resul sallalaj a.s. ovdje nisu se znači odmetli odvjere ovim riječima i ovim traženjem. Nije ih resulca Laha sve ne smatrao murte murterima, je tako? Zatim, bili su isto tako tek se prihvatili Islama. Kažu, mi smo se tek bili prihvatili Islama. Šta znači? Da ovo što su oni tražili, ostali ashabi koji nisu bili se tek prihvatili Islama su zna, znali, je li tako? Ovo je dokaz da ostali koji nisu tek Tad, nakon oslobođenja Meke i krenuli na Huneyn sa Rasulom sallallahu alaihi salam, da su ovi koji su prije učinili hijđru, znali ove stvari. Da su ovi koji su prije učinili hijđru, znali ove stvari. Zatim, da je dozvoljeno donositi tekbir u situaciji čuđenja, jel tako? Kad se čudiš nekoj situaciji. Kao što je ovdje Rasul sallallahu alaihi sallam predaj stoji šta da je rekao? Prvo šta je rekao? Allahu akvar, tako? U smislu šta? Čuđenja. Zatim da je resul salarij sasjecao se sve puteve i sve što imalo vodi širku. Zatim zabranio je bilo kakvo oponašanje koga? Džahila, bilo kakvo ponašanje džahilijeta. jel tako? I to je dokaz, Insan je takav. Insan je takav. Kad nešto živi i kad nešto dugo praktikuje, jel tako? Poslije, i kad nešto nauči, poslije čovjek sve u životu vraća na ono što njemu pozna, pozna to, je tako? I sve hoće da tako prihvati i da tako shvati i da tako protuma, protumači. Svatati? E sad ovi su dugo živjeli u širku i kovru, je li tako? I takva njihova svijest, tako su razmišljali. E sad kad su prihvatili Islam i u Islamu oni hoće opet onako kako je bilo u, u džahilijet. A onda Resul sallallahu alaihi sallam, sasjeca taj način i taj put. Nema nikakve sličnosti između Islama i, i džahilijet. I džahilijet. Jeste razume, brazo? I ovo se događa i danas. Ljudi žive šta? U sekularizmu. Je tako? Živjeli su u komunizmu. Danas mnogi odrastaju u, u demokratiji, sekularizmu, je tako? Džahilijetu, jednostavno džahilijetu. Gdje se uzima, gdje je dokaz veći, većina. Rekli smo da je glavni, znači glavno oblježe svakog džahilijeta da im je dokaz veći, većina. Je tako? I to je glavni temelj džahilijeta, svakog. I onda kad se ljudi iz takve sredine koji su se saživili, živjeli tako. I njihov mentalni sklop i njihova svijest je tako formiran. I kad se prihvate Islama i u Islamu hoće sve ono iz da na isti način prenesu i da na isti način to živi i zaživljava. To zamijete, Pa onda umjesto zakijata i dobro odvajanja i borbe kad zatreva je tako? Iskušenja, kad nešto zafali, kad je neka situacija, da se vidi ko će se odazvati, hajmo formirati neke, šta? Dobrotvorne fondove. Umjesto da brat brata pomaže svaki dan i kad god mu treba, nije. Hajmo odvajati pa neki, onaj, kako se zove to, solidarni fond. Je tako? Pa hajmo, šta, šta je ovo? prepisivanja od džahila i džahilijeta, kako se oni solidarišu jedan sa drugim. A to je licemjerno solidarisanje. Istinsko, imansko solidarisanje, jel ti danas treba, vrate, danas, odma sad, odma sad ustajem iz postelje i odvajam. Jel' tako? Od svoje sofri, ispred svoje djeci, sad. Jel' tako? E, to je spremnost na iskušenja i na izazove mominska spremnost. Da dočeka sve ono što sutra zatreba i bude je potreba da istog trenutka ustane, da istog trenutka odvoji, da istog trenutka se odluči, bez okliavanja. Bez oklijavanja. E to je mu'min. I tako nas Allah spano tjela odgajaju. To od nas traži. To od nas traži. Znači da u određenom trenutku, da taj trenutak kad dođe da ga mi prepoznamo, da je to taj ispit, položim, odmah položi, nemoj se dvom. Jer već u sljedećem trenutku možda te šeitan savlada. Savla. A kad te savlada, gotovo. Ova prilika je pro, prošla. Sutra se možeš samo Hajde. Jeste razumjeli? E tako, pa mnogi ja znači znam ljudi pitaju žive u džahilijetu i ne mogu nikako da shvati poimanje islamskog islamsko poimanje života i odnosa prema imi i onda jednostavno ne shvataju zabranu kamati naređenost, i naređenost zekata i sadeka. Nesvata to. Kaže kako ja sad kad pozajmim nekome metak i on ga koristi. Jel' tako? I samo mi što sam ja pozajmio. Gdje sam ja tu? Ha? Zašto? Zato što je jednostavno takav tako odrast u tom sistemu. ne može toga da se oslobodi. Nesvjećavič je li tako da je pozajmica stvari čin, dobro čin, dobro čin je li tako? I zabranjeno iskorištavanje tuđe i po potrebu. Zabranjeno iskorištavanje tuđe potrebe i ucijenjivanja. Onoga koji potreba. I tako dalje. Dobro. Isto tako iz ovog haditha vidimo šta da je se srdio Resul Salavarija kad je podučavao, Ali tako? Da je se srdio kad je podučavao. Danas, ukoliko bi ha, neko me lice i ako malo iskolači kolači oči odma, nije, nema dobre metode, jel tako? Međutim, vidimo da je resul isto tako ljutio se prilikom učenja i podučavanja. Zatim opšte je pravilo da ovaj sunnet će ići stopama onih koji su bili prije. Zatim ovaj dokaz od dokaza poslanstva Muhammada s Šta? Šta? Da će ovaj umet ići Stopama umeta prije. tako, dakle, iako je Allah s sve objasnim. Kako su oni koji su bili prije zalutali? Kako su knjigu iskrivili? Kako su ostavili pravi put? Šta je ih je zavelo, Kako? Sve, sve, sve. Opet ovaj umet čita to kako su oni. I opet na isti način. Skreće sa pravog puta. A kako su zalutali oni kojima je data kojima je dat Tevrat i oni kojima je dat inđi, Kako su zalutali židovi kršćani? To su samo dva puta, dva glavna puta. Kako? Židovi su znali, a nisu htjeli da rade ponove što znaju. Kršćani nisu znali i radili su na osnovu svog ne zna, neznanja i džehla. I ovaj umet, sav ovaj umet koji je zalutao, zalutao je na jedan od ova dva puta. Na jedan od ova dva puta. Imam one koji znaju, jel' tako? Ali mudro šuti. Jel' tako? A ovo mudro stavite pod navodne znake. Jel' tako? Zato što je to jako glupo i neisplativo. I zato što to kratko traje. I zato što će brzo doći obračun. Zato što će sve brzo skupo platiti. Jel' tako? Za tu svoju šutu. Jer onaj zna istinu, a šuti, on je šetan koji šuti, jel' tako? A ovaj koji zna istinu, a govori naopak, on je opet šetan, još govori, šetan koji govori, jel' tako? A onaj koji ne zna, a opet, jel' tako, glupa po svom neznanju, isto je tako zaluta. To su te stvari. Zato je ovo znak od znakova poslanstva da je ovaj umet, da se desilo ono što je Result sallala i se nam rekao, da će zalutat na isti način. Zato sve onu gdje je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio židove i kršćane u Kur'anu odnosi se i na, i na nas kad uradimo tu istu stvar, stvar. Odnosi se i na nas kad uradimo tu istu stvar. I u stvari mi smo isto tako u opasnosti da to isto ura uradimo. Jel'ta? Pa mnogi danas od Muslimana svaki dan i na svakom rekijatu uče šta? Uput nas napravi put ne na put onih na koje se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali i kažu šta ove koji se rasrdio to su židovi, ove koji su zalutali to su kršćani, a mi mašala, mi smo Muslimani. A on u stvari već odravno na istom putu židova i kr i kršćani on glibi u istu zavlud kao židovi i kršćani. Ili zna neće da radi kako zna, ili ne zna pa radi po neznanju. Na isti način. I uči ovu dobu koja je protiv njega. Već ga zadesilo ono od čega zaštitu traži. On već zap, Je Jel tako? A da ne govorimo o onima koji poslije namaza kažu šta, samo što preda selam počne pričati, šta kaže? Mi iz ove situacije ne možemo izići ne na kakav način, osim a, ko židovi. Ali tako, tako kaže? I šta još kaže? Mi trebamo iz ove situacije izaći po ugledu na zapad, znači ko kršćan. A sad dobio, sad iće, jaravi, nemoj nas da put židova i kršćana, samo što selam preda kaže, opet mi trebamo ko židovi i ko kršćan. I to su te besmislice... I zaista ovo, današnje vrijeme kad napraviš taj spoj i vidiš gdje se ljudi nalaze, vidiš da su ljudi ludo sve. Da Alla saču. Onaj kome Allah da uputu nek zna te ga zadesio keramet. Nema veće keramete na ovom Dnjavu. Keramet ga pogodio da last, naravno taj ga svojom rukom izbavio sa ivice Jehenom. Molim vas malo trajna da nas uputi u čvrstiti. Zatim vidi, ovi ljudi kažu tek smo bili privili islam. Pogledajte ustvari. Oni su tek bili prihvatili islam, znači doskora smo bili u Naširku i kupu, jel' tako? Ali pored toga su znali jednu bitnu stvar koju mnogi i danas ne znaju. Koja je tu stvar? Da je ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala zasnovan na čemu? Na objavi. Jel' tako? Na objavi. Da se ne može ibadatit dok se ne naredi. Nare. Da se ne može nikakav ibadat činit dok ne dođe naredjenje. Ređe, na ište k' to vidim. Zato što traže. Kažu, ja Allah deti ti nama učini, čini, nek nam se objavi, nek se i naredi da imamo jedno tako drvo. Šta ovo znači? Da je to duboko u njihovoj svijesti, da se i čini samo po po naredu. Eh, kad bi ovo shvatile, mnoge sufije po svojim tekijama. Ha? I mnogi koji hodaju po kaburojima. Samo ovo da shvati. Samo ovaj princip koji je bio jasan ovim ljudima, koji su skoro izašli iz širka, bili bi spašeni i uspjeli. Samo da nauči ovo, da je i vad zasnovan na čemu? Na naređenju, na objavi. Na naređenju, na objavi. Da ne možeš ti robovati Allah s.w.t. kako ste bi svidi, kako ti pane kako neko kaže, ne, nego nadokazi na objavi. Dobro, putevi Ebu Kitabija su pokuđeni stranputica, isto kao putevi ostalih mušri, mušrika. Isto tako, onaj, onaj ko se navikne na neki, ba, na neki batir, na neki neispravan put, na neku zabludu, ko se na nju navikne prije Islama, nije siguran da će, i kad se prihvati Islama, da neće ta stara zabluda na njega i dalje u Oticat. Ostane onaj stari džehl i uti, utica iz džehlijita. Jel tako? Dokaz je šta ovaj Hadi? Ovaj hadid. Da. To je bilo iz predvodnog poglavlja. Prošli put nismo, znači, spomenuli ove fajde iz ovog haditha, pa smo sad ponovili. Sljedeći poglavlj. Prije toga imali pitanje. Hrvatsko Odjednom ne ima, iznenadio sam vas, dobro. Onda, ha? Ovo jasno, mihamd. Dobro. Kaže, šta je došlo za prinošenje žrtava, klanje kurbana nekome drugom ima Allaha subhanahu ta'ala. Pa kaže šeikul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab pod ovim pogladnjem, šta kaže? Riječ je uzvišenog, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحِيَيَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ Zatim, riječ je uzvišenog فَصَلِلِ van وَنْحَرْ Zatim, da prevedemo, znači, Kur'anski ajet, šta je došlo i šta ima vezano za prinošenje žrtava, za klanje kurbana nekome drugom ima Allah, kaže, Kur'anski ajet reci, zaista je moj namaz i moj nusuk, znači moje klanje, prinošenje žrtava i moj život i moja smrt Allahu gospodaru svih svjetova on ne ima nikakvog sudruga. To je jedan aj. Drugi ajet, šta je u drugom ajetu, Klanjaj svome gospodaru i ko? I kolji, Klanjaj svome gospodaru i kolji, Šta kolje? Žrtve, korbane, je tako? Zatim, od Ali radijallahu anu, da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam da mi je pričao, ili ispričao mi Rasul sallallahu alaihi četiri stvari. Rekao mi je Resul sallallahu wasallam, četiri stvari, četiri riječi. Prvo: La'anallahu man Allah je prokleo onoga ko zakolje nekome drugom mimo Allaha. Zatim: La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. Zatim: La'anallahu man ava muhdithan. Allah je prokleo onoga ko pruži zaštitu muhdithu Ovdje muhdisu kod dođe sa nekim znači grijehom ili novota novatarim. Prokleo je Allahom. Je tako? Zatim Allah je prokleo onoga ko promijeni kako ćemo ovdje reći? menar al-ard ko promijeni obi, obje granice zemlje, obelježja na zemlji. Je tako? Obelježja menar al-ard na zemlji, vidio sam, znači, vidjet ćete u komentaru poslije, da se to odnosi na međe. Allah je prokleo onoga ko pomjera međe, granice na zemlji koji se postavlja kao granice između vlasnika, na parcelama, je tako? Na placevima i tako dalje. Allah je subhanahu wa ta'ala prokleo ove četiri, za ove četiri stvari. Zatim, od Tarik رضي الله عندي رسول صلى الله عليه وسلم ركو دخل الجنة رجل في ذباب وشاو يچوبيك وجنة زبق موه ودخل النار رجل في الذباب وشاو يچوبيك وجهنم واتر زبق موه قالوا كيف ذلك يا رسول الله ركو شككتو رسول الله قال مر رجلاني على قوم لهم صنم Prošla su dva čovjeka pored nekog naroda koji su imali svog idola i kipa i nisu dali nikome da kraj njega prođe a da mu nešto ne nežitv, žrtvuje. pa su rekli jednom od njih: "qarrib" prinese žrtvu. "qala laysa 'indi şey nemam šta da žrtvujem. قالوا له قرب ولو زبابا ركوش ему принесي جرتفو مكر تو بيلا موها مكر تو بيلا موشيца فقرب زبابا فجرتفو وموشيцу فخاله سبي له فسوغاو سلبودلي فدخل النار فجرت في جهنم ها شتابيسو يومدرس في جهنم في وجهه. بوجهه تو وجهه. وقال له وقال للآخر: يراك شيء قرب جرت فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله عز وجل. رجئ نيكمه يا نيكد نيшта نهچو جرتوت. الله سبحانه وتعالى. فضرب عنقه. پاگا زкваши presjeko še mu vrat. Ili tako? Šta bi mi rekli? Mišala da nećemo mi tako reći. Ali šta bi rekli ljudi u današnje vrijeme? Ha? Nije normalan. Lud. To tako? Lud. Lud. Nije normalan. Še tako reći? Ali... Ostade bez života, glavu izgubi, bez veze, ni zašto. Ko ima koristi od toga što je on sad zaklantuo? Ko će od toga vidjeti kakve koriste? Kakve fajde, bez džaba ode glava. Tako će reći. Ali šta vi? Fedehale v A on uđe? U džennet. A on uđe u džennet. Iako je ovim udracima ova žrtva besmi besmislena, ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala i takako vrijedna. Zato što mi tu radi čega? Radi Allaha i badate Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je smisao da ne žetvuješ i da ne ibadetiš nikome mimo Allaha. E to, zato smo mi tu. I kad bolje razmislim o sebi, kako kaže šekul Islam ibn al-Qa'im rahmehu ta'ala, kad bolje razmisliš o čovjeku i njegovim zglobovima i kako ga je Allah stvorio vidiš da je ga Allah stvorio samo rad toga da Allah seždu čini. Samo rad toga. I tako što kad pogledati. nema drugih životinja koji je mogu seždu činiti. Ha. Ko to još tako kao čovjek može seždu činiti Allah s.p. Kako je ga Allah s.p. stvorio iz globove mu dao je li tako? I sve mu odredio. I kako mu je dao zglobove, tako mu je Allah dao i metak, tako mu je Allah dao i auto, tako mu je Allah dao i naftu, i plin, i benzin, i sve. Radi čega? Radi namaze. Znaju da to sve postoji radi namaze. Ni zašto drugo. Radi ibadeta, stup i osnova svakog toga ibadeta je namaz. Radi toga je to sve to. Molim Allah s.a. na suputi i očvrsti. Pa, ovo je bilo ono što je rekao šehhu l'islamu Mohamed ibn Abdul Hab pod ovim poglavljem. A poglavljenje koje šta je došlo o klanju i prinošenju žrtava nekome drugom mimo Allaha s.a. Zatim kaže u komentaru Allahove riječ i nasa rati i usuki zaista je moje namaz i moje klanje Jel' tako? Odnosno, šta znači ovo? Reci ti o Muhammede tim mušvicima, jel' tako? Koji ibadet čine nekome drugom mimo Allaha i nekome drugom mimo Allaha žrtve prinosi, reci ti njima, a moj namaz, znači moj ibadet, moje dove, jel' tako? I moje klanje, i moje žrtve, jel' tako? I moj život i moj smrt, to jest ono na čemu ja živim i ono na čemu ću umrijeti, sve je to radi Allaha i sve je to Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema u tome ništa ni za kog drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo šta? Neke vrste ibadeta. A te vrste ibadeta koje je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala na redu Rasulullah sallahu aleyhi sallam da za te ibadete kaže da su oni samo Allahu. I ostali svi badati su samo Allahu, ali su ovdje ovi koji su spomenuti najuzvišeniji ibadati. A koji su spomenuti? Namaz. Namaz i klanje kurbana. Namaz kao dova, je tako? Kao tjelesni, najuzvišeniji ibadet. I onaj kome Allah otvori da u svom namazu osjeti što treba da osjeti, zna šta to znači. Ali isto tako onaj kukolje kurban. I žrtvuje svoj imetak, Allahu subhanahu wa ta'ala. I prinosi žrtvu Allahu. Jel' tako? I donosi tekbir. I spominje Allahu ime prilikom tog klanja. Isto tako zna šta to znači. I zna koja je to veličina. U tom i vanju. U ti žrtava. I mi znamo da je Resul sallallaha rije selem šta? Mnogo nama klanjao. Ali isto tako mnogo korbane klao mnogo žrtvu, mnoge žrtve i mnoge kurbane, zaklava. Mnoge kurbane, zaklava. I ti reci šta, ja sam prvi musliman, znači prvi musliman od ovog, od ovog ummeta. Prvi musliman od ovog ummeta. U drugom ajetu kaže, klanjaj svome gospodaru i kolji. Znači, zašto ispomenuti ovaj ajet? Naređeno je namaz, naređeno je klanje. Pa je ovo, ovaj namaz koji je naređeno i badet, Klanje koje je naređeno, šta će drugo biti osim? Ibadet. Šta to znači? Sve što je Allah naredio je iba, ibadet. Sve što Allah naredio, on to vo, voli. Pa ako je Allah s.a. naredio klanje žrtava, šta znači to? Da je to ibadet. Šta to znači? Ako je to ibadet, onda to nije dozvoljeno nikad učiniti nekome drugom i u ime nečega drugog. Jeste razumeli sad što je? Klanje žrtava nečemu u drugom širk. Zato što je to naređeni ibadet. Sve ono što je ibadet ne smije se pokloniti nikome osim Allahu subhanahu vata'ala. Pa kaže šekul Islam Ibn Taymi, rahmehullah Allah subhanahu ta'ala mu je naredio da sastavi između ova dva ibadeta, a to je namaz i klanje kurbana koja upućuju na blizinu i skromnost i skrušenost i potrebu za i lijepo mišljenje i snagu ubježenja o Allahu subhanahu wa ta'ala i smirano srca prema Allahu subhanahu wa ta'ala nasuprot ovoga znači oni bogataši i oholnici jel tako a, oni se osjećaju nepotrebni jel tako nemaju nikakve osjećaje potrebe za namazom, za izržavanjem jel tako, potrebe za Allahu subhanahu wa ta'ala a isto tako nema ju potrebine osjećaj potrebu da od svog imetka žrtvuju Allahu da prinesu žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala između ova dva ibadeta spojio kada je spomenuo u prethodnom ayetu gdje smo rekli kul inna salati wa nusuki recimo moj namaz i moj i moje klanje. Jer je ovo klanje znači žrtva Allahu subhanahu wa ta'ala tražeći njegovo zadovoljstvo jedan od, od najuzvišenijih ibadeta kojim se približava Allahu subhanahu koj se približava Allahu subhanahu wa ta'ala dobro Allah subhanahu wa ta'ala kaji inna a'atayna keli kawthir mi ismut i dhali kawthir il tako izvoru jennetu il tako il tako reći tada jezda Svako me je drago da mu se potvrdi kad istinu govori, tako? Ah. Kad istinu govori, kad krivo odma, reci nije, odma, reci, nije tako, nemoj, ni malo da se ustručavaš, dobro. Pa je Allah smanotela dao Rasulhu sallallahu i sallam šta? Blagodat, ali tako? Pa dolazi poslije te blagodati fe, pa klanja i svome gospodaru i kolji. Šta je ovo pa klanja i kolji, vidiš kako smo ti blagodati. Pa ti klanja i kolji, znači zahval, zahvalju Allah Ospanova tada na najadekvatniji način a to je šta? Namazi klanje žrtava i prinošenje žrtva, znači to upućuje na uzvišenost ovih i padit tada je to Znači, najuzvišeniji način izražavanja zao Allahu Subhanahu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. I ovdje šehekul Islama islo tako spominje šta čovjek osjeti u namazu i šta vidi od blagodati i ibadeta i približavanja Allahu Subhanahu Wa Ta'ala prilikom klanja, prilikom klanja kurbana. Prilikom, prilikom klanja kurbana. I zaista su ovo uzvišeni ibadati. Zaista su uzvišeni i baj. I Allah Smanu tada zavala pripada na ovom širjetu i na ovim propisima kako nam je propisao da mu se klanjamo i kako nam je propisao da mu žrtve prino, prinosi. I da krv jel tako životinja od svog imetka njemu uzviješeno u žrtvu. Dobro. I svakako ovdje napominje kako je Rasul s.a. mnogo klanjao i mnogo klao. Mnogo klanjao i mnogo žrtve klao. Isli tako? Molim Allah s.a. da i nas učini od onih koji se povede za primjerom Rasul s.a. E eh, sad komentar ovog haditha, znači Allah s.a. je proklao onoga ko zakolje nešto, ne, nešto, nekome mimo Allah s.a ko prinese žrtvu neškome, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ova žrtva koja se prinese nekome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako? E, to je znači haram to je haram bez obzira čemu se prinese. Ako je to žrtva nekom meleku, nekom poslaniku, kabi, bilo kome, evlijahu nekom, bilo šta da je od toga, sve je to, znači, isava, alaihissalam i tako, sve je to haram, svejedno, da li onaj, onaj ko kolje je bio prije toga musliman ili židov ili kršćanin. Je tako? Sve je to haram, jest, zabranjeno. Isto kao što je lešina, zabranjeno. Ako se ovo što se kolje nekome drugom ima Allaha time želi veličanje, izražavanje poštovanja prema nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala, onda je ovu širk. Je li tako? Ako je taj koji je kolje to neko, nexto, nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala, prije toga bio musliman, time postaje murtedom i otpadnikom od Islama. Otpadnikom od Islama. Ovdje dalje u nastavku je objašnjenje. Ono što se prinese žrtva nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala, preće je da bude haram i zabranjeno od onoga što kad se kolje spomene se nečije drugo ime. A cilja se, na primjer, mes. Ako čovjek kolje sad neku životin ima namjeru šta? Mes, treba mu mes. I uzme i kolje i kad kolje spomene, nečije drugo ime. To je haram. Haram, je tako? Ne smije si ali ovo, što je on zaklu u ime nečega drugu, preće je da bude haram, makar prilikom samog klanja rekao bismi. bismi. Jer se gleda na suštinu. Ako on kolje kurban za prvi maj, da veliča taj praznik, tako? i radi tog praznika preće je da to bude haram, makar prilikom tog klanja, rekao bismila. Od onoga što kolje, šta, radi mesa, a kaže u ime, na primjer, Isusa. Razumijete? Zato je ono što insan kolje, Allah radi i prinosi žrtvu, Allahu subhanahu wa ta'ala, čišće i ljepši i veći i badet od onoga što bude klao radi mesa i kaže bismila. Znači, bez obzira što je to, znači nije to haram, sad je ne. rekao bismillah i trebao mjese ništa, ali je ono što kolje sa nijetom da Allah u je, šta, čišit znači, i to je, to je taj, veličina tog ibadeta, to je ta veličina tog ibadeta. Dobro, zatim... <clears throat> Lan allahuman lane valid, Allah je proklila onoga ako prokune svoje roditelje, kako to čovjek može prokleti svoje roditelje? Al tako Na način da vrijeđa roditelje čovjek, drugog čovjeka, po uvrijedi oca nečijeg, a ovaj uvrijed njegovog oca. Uvrijedi nečiju majku, a ovaj je uvrijedi njegovu majku, ajto tako prokune svoje, svoje roditelje, ustvari on od početka proklo svoje roditelje. Allah je prokleo onoga ako zaštiti muhditha. Je tako? Dobro. Allah je prokleo onoga ako promijeni međe, je tako? Ko promijeni međe. mnogi ovaj hadith ne razumiju zato što u arapskom jeziku je tako stoji obližje na zemlji, tako? Menar al-ard pa to samo po sebi a? ne izgleda iz samog haditha jasno međutim u komentaru kaže da se to odnosi na na među na među. dobro što se tiče ovog haditha izoga vidimo da je općenito dozvoljeno proklinjati fasi fasike da je dozvoljeno proklinjati općenito faska. E da li je dozvoljeno sad pojedinca? Al tako imenom i prezimenom pro, e, proklinjati? Jel tako? E, oko toga se ulema razišla? Šejh me s vama i odabrao mišljenje da da je pojedinca imenom i prezimenom nije dozvoljeno nije dozvoljeno proklinjati. Nije dozvoljeno proklinjati. Allah je prokleo onoga ko pruži zaštitu, mohidifu. Tako. Novo tako. Allahum sta. An. Allahum sta. An. Mnogo je detalja u ovim hanitima oko, ko, oko kojih čovjek da razmišlja. Duboko da razmišlja. Da stavi prst. Je li tako? Pa da misli. Šta znači ove riječi? a resur salah salam je malo govorio, a govorio jako je jezgro, i ovo je taj je izgroviti govor. Pa razmišljajte o ovom govoru i neka razmisli oni koji nas kritikuju zbog našeg stava prema novotarima o ovom govoru. O ovom govoru. Zatim vezano za kometar vezano za, za ovo što je spomenuto u hadithu da je čovjek ušao u džendat zbog muhe i ušao u džahennem zbog muhe, je tako? U svakom slučaju ovaj hadith upučuje da ova dvojca ljudi koji su naišli i od kojih se tražilo da žrtvuju ovo, da su bili šta? Muslimani, je tako? Gdje je dokazat? Jer da su bili nevjernici inače i mušici inače, ne bi bilo rečeno ušao je u džehennem zbog muhe. On ne bi ušao u tom slučaju u džehennem zbog muhe, nego zbog čega? Zbog svog kufra inače, je tako? Nego inače je bio musliman, ali uđe u džehennem zbog muhe, zbog mušici. Svata bilo. Jeste razovali, vraći? E sad. Ko svati ovo, da čovjek uđe u zbog mušice, je tako? Onda mu je lahko svatiti da će mnogi danas ući u džahennem zbog daleko već stvari od mušice, je li tako? Uđe će u džahennem zbog radnog mjesta. ući će u džahennem zbog mjesečne plate. ući će u džahennem zbog stana i auta ući će u žene zbog ugleda, ući će u hennem zbog a? zbog a, političkog imuniteta koji im se garantuje. tako ući će u Že zbog još preći je da uđe u Žehenem zbog toga. Ako je ovaj još u Žehenem zbog mušice. Kako neće ući u Jehenem ovi zbog sedam milijardi maraka mjesečnih sebi daju pravo da pored Allaha subhanahu wa ta'ala i oni propisuju, i oni određuju, i oni, je tako, pored Allahovog zakona, zakone donose. I tako da, znači, ovo otvara oči, ova činjenica znači da su prije toga bili muslimani, jer je rečeno šta uđe u djehennem zbog mušice, nije zbog nekog njegovog kufra prije, inače bili muslimani, ali evo zbog mušice uđe u djehennem, je tako? I svakako ovdje ibret ovoga koji je, je tako I glavu dao. I radi je prihvatio. Da on bude sam žrtva. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nego da on ne makar mušicu žrtvuje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je zaista ibrat. I ovo je zaista ibrat. I ovo je zaista ibrat. Hmm? Tu je iman Tu je iman Wallahu subhanahu wa ta'ala Da mi taku bi rimu subhanahu wa ta'ala Ida smu taku udani Allahu subhanahu wa ta'ala Ida smu taku odani Wallahu subhanahu wa ta'ala wa ta Morim Wallahu subhanahu wa ta'ala Da nas uputu bi